Podivný regiment, přeložil Jan KANTÚREK A poléna si před zrcadlem stříhala vlasy a cítila se mírně provinile, protože se přitom vůbec necítila proviněle. Měla to být jedna z jejich největších ozdob. Všichni říkali, jak jsou krásné ale při práci je stejně nosila v a pracovala prakticky pořád. Vždycky si říkala, že je pro ně takových vlasů vlastně škoda. Stejně ale pečlivě dbala na to, aby zlaté prameny jeden po druhém dopadaly na malou plachetku, kterou si před sebou právě k tomuto účelu rozložila. Pokud by byla vůbec ochotná připustit nějakou silnou emoci, pak by přiznala, jak těžce je dotčena tím, že vlastně stačí změna účesu k tomu, aby se mohla vydávat za mladíka. Nemusela si ani stahovat hruď, což, jak slyšela, byla v podobných případech obvyklá praxe. Příroda sama už dohlédla na to, aby v této oblasti neměla žádné potíže. Výsledný efekt po použití nůžek byl poněkud neuspořádaný, ale nebylo to horší než většina pánských sestřihů v okolí. Bude to dobré. Cítila vzadu na krku chlad, ale nový sestřih za to mohl jen z části. Mrazilo ji především kvůli pohledu. Ze svého místa nad postelí ji pozorovala vévodkyně. Byl to mizerný dřevozes ručně kolorovaný převážně modrou a červenou barvou. Zobrazoval obyčejnou ženu ve středním věku, jejíž povadlý obličej, ustupující brada a mírně vypoulené oči by mohly Cynikovi vnuknout myšlenku, že tady někdo oblékl do ženských šatů velkou rybu. Ale umělci se podařilo spolu s podivným prázdným výrazem zachytit ještě něco jiného. Některé obrazy mají oči, které vás sledují místností sem a tam. Tenhle měl oči, které pronikaly přímo vámi. Byl to obličej, který byste našli v každé domácnosti. V borográvi jste vyrůstali pod dohledem vévodkyně. A Apoléna věděla, že její rodiče mají další takový obrázek v ležnici a vzpomínala, jak její matka, když ještě byla naživu, Měla ve zvyku se před tím portrétem každý večer uklonit. Natáhla se a obrátila obrázek lícem ke stěně. Něco v hlavě jí říkalo ne. To už je dávno překonané. Rozhodla se. Pak se oblékla do šatů svého bratra Pečlivě přesypala obsah plachetky do malého sáčku, který pak uložila spolu s několika kousky náhradního oblečení na dno cestovního vaku. Na postel položila lístek, hodila si vak přes rameno a vylezla z okna. Tedy přesněji řečeno z okna vylezla a polena na zem pod okny už lehce se skočil Oliver. Úsvit právě měnil temnotu na černobílý obraz, když přeběhla vnitřní dvůr. Vévodkyně ji pozorovala i z vývěsního štítu hostince. Otec byl velký loajalista, alespoň do té doby, než zemřela apolenina matka. Letos už vývěsní štít nikdo nepřelakoval a náhodný cákanec ptačího trusu způsobil, že vévodkyně šelhala. A Poléna se přesvědčila, že verbířská kára, s níž přijel seržant, je stále ještě před vchodem do baru. Vůz byl ozdoben několika praporci a zástavami, které byly ještě odpoledne pestré a veselé, ale teď stmavly a splyhly nočním deštěm. Podle toho, jak velký tlustý seržant vypadal, to bude trvat ještě celé hodiny, než se vypraví na další cestu. Měla spoustu času. Vypadal jako člověk, který se rád pomalu a důkladně nasnídá, proklouzla brankou v zadní zdi a zamířila vzhůru do kopce. Nahoře se na okamžik zastavila a přelétla pohledem probouzející se městečko. Z několika komínů už stoupal kouř, ale protože v hostinci vždycky vstávala jako první a a vyháněla chasu z postelí byl hostinec stále ještě temný, tichý a ponořený do hlubokého spánku. Věděla, že vdova Škrabáčková u nich zůstala přes noc. V tomhle dešti přece nemůžete jít domů, jak říkal Apolenin otec. A doufala, že tam vdova v otcově zájmu bude zůstávat všechny noci. V městečku bylo vdov dostatek. Ale Eva Škrabáčková byla ženská s upřímným srdcem, která navíc pekla jako cukrářský mistr. Matčina dlouhá nemoc a Pavlova dlouhá nepřítomnost otci ubrali velký kus elánu. A Poléna byla ráda, že se našel někdo, kdo mu ho alespoň část vrátí. Staré klepny, které denně vyhlížely z oken, si mohou šeptat, ukazovat a pomlouvat, ale to dělali vždycky. Nikdo už je stejně neposlouchal. Přesunula pohled. Z prádelní dívčí pracovní školy už stoupaly pára a kouř. Budova školy se tyčila na jednom konci městečka podobná hrozbě. Velká, pochmurná, šedivé zdi přerušované úzkými okny. Když byla malá, říkali jí, že to je místo, kam se dostanou všechna zlá děvčata. Podstatu slova zlá ji nikdo nevysvětlil a ve věku pěti let si malá Apolénka myslela, že zlá jsou ta děvčata, která nejdou spát, když jim to rodiče nařídí. V osmi se dozvěděla, jak velké má štěstí, že ji tam rodiče nedají za to, že koupila bratrovi vodové barvičky. Zapomeň, že kdy byla Apoléna. Mysli, že jsi mladík, mysli jako mladík. Pouštěj hlasitě větry a projevuj uspokojení nad dobře vykonaným dílem. Hlučně a dlouze říhej, pohybuj se jako loutka, které někdo přestřihl pár nití. nikdy nikoho neobímej, a když potkáš přítele párkrát, si do něj uhoď. Těch několik let, co obsluhovala za pultem, jí poskytlo obrovské množství studijního materiálu. Rozhodně neměla alespoň problém nehoupat se v bocích. I tady na ní příroda dost ušetřila. Taky musela co nejrychleji ovládnout chůzy mladých mužů. Tedy ženy kývaly jen boky. Mladí muži, ti kývaly vším, od ramen dolů. Na to člověk potřebuje pěkný kus prostoru, pomyslela si. Jeden přitom vypadá větší, jako když se kocour načepíří a začne mrskat ocasem. Viděla toho v hospodě až až. Mladíci se snažili vypadat co největší, v jakém si půdu sebeobrany proti všemkem ostatním velkým mladíkům v místnosti. Jsem zlý, jsem divoký, jsem ledově klidný, chladný jako pivo od ledu a naše máma chce, abych byl nejpozději v devět doma. Takže se na to podívejme. Paže od těla, jako kdybych držela dva pytlíky smoukou. Dobře. Ramena rozkývat, jako kdyby se prodírala davem? Tak. Ruce mírně pokrčeny v loktech a hýbat rameny, jako kdyby prsty svírala dvě kliky připevněné z každé strany těla kousek pod pasem? Jasně. Nohy se pohybují volně a mírně pokrčené do boku, jako u opic? Výborně. Několik metrů to fungovalo skvěle. Ale pak se něco pokazilo a zmatené svaly nezvyklé na podobné výkony ji odhodili do křoví. Pak už to prostě vzdala. Zatímco Apoléna spěchala lesní pěšinou, bouře se vrátila. Točila se někdy nad horami celé dny. Naštěstí alespoň tady nahoře se stezka nezměnila na blátivé koryto a stromy pořád ještě měly tolik listí, že ji poskytovaly alespoň částečnou ochranu. Stejně neměla čas čekat, až se počasí umoudří. Měla před sebou dlouhou cestu. Skupina verbířů se přes řeku přepraví na převozní pramici, jenže Poli znali všichni převozníci jako svoje boty a strážní by chtěli vidět její cestovní povolení, které samozřejmě Apollo, tedy Oliver zpěváček neměl. To znamenalo dlouhou obchůzku až k trolímu mostu Babybley. Trolům připadali všichni lidé stejní a protože neuměli číst, mohla prohlásit za cestovní povolení jakýkoliv kus papíru. Tak se vrátí borovým lesem na druhém břehu zpět do Šamraži. Verbíři se tam musí zastavit na noc, ale jinak patřila vesnice k těm zapomenutým místům, která byla na mapě jen proto, aby se kartografové nemuseli stedět za to, že tam je tak velký prostor bez jediné značky. Všamraže ji nikdo neznal, nikdo tam nechodil a od tamtud už teprve ne. Byl to dokonalý zapadákov. V duchu si spokojeně pomyslela, že je to přesně takové místo, jaké potřebuje. Verbíři se tam jistě zastaví a ona se dá zapsat. Byla si stoprocentně jistá, že ten velký, tlustý seržant a jeho umaštěný malý desátník se ji nespojí s dívkou, která je včera večer obsluhovala. Nebyla, jak se říkalo, žádná výjimečná krasavice. Desátník se ji sice pokusil štípnout do zadku, ale to bylo spíše ze zvyku, jako když někdo odhání hmyz a kromě toho tam na pořádné štípnutí nebylo ani dost materiálu. Sedla si na kopec nad přívozem a dopřála si poněkud opožděné snídaně, která se skládala z několika studených brambor a kousku trvanlivé klobásy a přitom pozorovala, jak se verbíři s károu převážejí na druhý břeh. Za vozem nešel nikdo. Tentokrát se v muňkulu nedal navrbovat jediný mladík. Lidé se verbířům vyhýbali. Za posledních několik let odešlo příliš mnoho mladých mužů a málo který z nich se vrátil. A ti, kteří se přece jen objevili, už často zdaleka nebyli celý muži. Desátník si mohl do svého bubnu bušit dle libosti. Muňkulu docházeli synové skoro stejně rychle, jak v něm přibývalo vdov. Odpoledne bylo podmračené a vlhké, z bahna, které zůstalo po včerejším dešti, se pařilo a cestou od keře ke keři a polénu provázela pěnkava borovníček. nedlouho dívka dorazila k trolímu mostu, který křižoval řeku v úzké soutězce. Byla to úzká, téměř elegantní stavba a říkalo se, že balvany vůbec nejsou spojovány maltou. Také se říkalo, že váha mostu ho vlastně kotví na obou stranách do skalní stěny. Mluvilo se o něm jako o jednom z divů světa, až na to, že většina místních lidí už se dávno přestala divit čemukoliv a o to, že existuje nějaký svět, se vůbec nestarala. Přechod přes most stál jednu penci a pokud jste sebou měli kozlíka, pak sto zlatých. Trolům to myslí velmi pomalu a trvá dlouho, než jim něco dojde, ale na druhé straně jim trvá stejně dlouho, než něco zapomenou. Když byla Apoléna zhruba v půli, naklonila se přes kamenné zábradlí a tam dole, v nesmírné hloubce, viděla káru, která se pomalu šinula po úzké cestě těsně nad spěněnou vodou. Skoro celé odpoledne pak se dolů z kopce tmavým borem na úbočí rokliny. Nespěchala a k večeru, kdy slunce začínalo zapadat, uviděla hostinec. Kára už dorazila, ale jak se zdálo, velící seržant už vzdal všechny pokusy o to naverbovat další vojáky. Nikdo nebubnoval tak jako včera večer, nikdo nekřičel, jsem ke mně, mý mladí lvi. nikde není tak sladký život jako u tamavenků. Válka probíhala neustále. Obvykle měla jen rozměr pohraničních šervátek, mezinárodní ekvivalent obvyklých stížností, že soused dovolí, aby jeho živý plot přerůstal na váš pozemek. Někdy to bylo o něco vážnější. Borográvia byla míromilovná země stojící sama uprostřed zrádných, záludných a válkychtivých sousedů. Museli být zrádní, záludní a války chtiví, jinak bychom s nimi nevalčili. No ne, vždycky tady byla nějaká válka. Apolénin otec byl v armádě předtím, než přebral hostinec uvé vodkyně od Apolénina dědečka. Moc o tom nemluvil. Domů si přivezl svůj meč, ale místo, aby ho pověsil nadkrb, obvykle ho používal místo pohrabáče. Občas se v hostinci sešlo pár starých přátel a když bylo po zavírací hodině, sedli se kolem krbu, pili a zpívali. Mladička a Poléna si hledala záminky, proč zůstat, aby mohla poslouchat jejich písně, ale to rychle skončilo potom, co před svou matkou použila jedno z těch mnoha zajímavých slov, která se v písních dost často vyskytovala. V poslední době, když už byla starší a roznášela pivo, se předpokládalo, že většinu z těch výrazů už zná a když ne, tak už velmi brzo zjistí, co znamenají. Kromě toho, její matka odešla tam, kde jí už podobná slova nebudou vadit a kde upřímně řečeno je teoreticky nikdy nikdo neužívá. Ty písně byly součástí jejího dětství. Znala celý text písně, pak nebe o zem udeřilo, a kéž mým seržantem byl, já na vojnu sedal, dívka, co jsem doma zanechal, můj Johnny jde do války. A když pak společnost ještě chvíli pila, doučila se Apoléna i takové, jako když jsme táhli k letoměrzy, dragonské kalhoty, Ankmorporák nebo já polí byty neměl tam. A pak tady byla samozřejmě krásná poli. Její otec tuhle píseň zpíval, když byla malá a vystrašená nebo smutná. A ona se vždycky rozesmála, protože v té písni bylo její jméno. Slova uměla, jako když byčem mrzká snad ještě před tím, než unesla byč, ale rozhodně dřív, než věděla, co větší polovina z nich znamená. A teď? Apoléna se opřela do dveří a ty se otevřely. Verbíři, Seržant a jeho malý desátník zvedli hlavy od politého stolu u něj seděli a korbele s pivem se zastavili na půli cesty k ústům. Zhluboka se nadechla, přistoupila ke stolu a pokusila se zasalutovat. – Co chceš, mladý? – zavrčel desátník. – Chci vstoupit do armády, pane! – Seržancek se Apoléně otočil a usmál se, což způsobilo, že se jizvy na jeho obličeji podivně přeskupily a mnohonásobné podbratky roztřásly. Slovo tlustý se na něj nedalo dost dobře použít. Někdy se dopředu tlačilo slovo velký a snažilo se za každou cenu upoutat vaši pozornost. Patřil k těm lidem, kteří nemají pas. On měl rovník každopádně měl svou váhu. Kdyby upadl jedno, na kterou stranu začal by se houpat. Slunce a pití mu zbarvili obličej do ruda. Malá tmavá očka se v té červeni blízkala jako jistřičky neostří nože. Vedle něj ležel na stole pár starodávných šavlí. Zbraní, které mají víc společného se sekáčkem maso než se zbraní. Jen tak nadhodil. Ano, pane. Vážně? Ano, pane. Nechceš ani, abychom tě předtím opili do němoty? Nevíš, že to patří k tradicím? Ne, pane. Už jsem tě vyprávěl o tom, jaké úžasné příležitosti se ti nabízejí, postup a bohatství a... Ne, pane. Zmínil jsem se o tom, jak stačí, aby si oblékl naši skvělou červenou uniformu a budeš muset od sebe holky odhánět holí. Myslím, že ne, pane. A co jídlo? Mluvil jsem o tom, že jakmile se s námi vydáš na pochod, je každé jídlo hostina. Seržant si plácl rukou na břicho, což způsobilo třas v rozsáhlých přilehlých oblastech. Nejsem snad živou sídů kás. Ano, pane, ne, pane, chci do armády proto, abych sloužil své vlasti a vévodkyni, pane. No ne, fakticky, zeptal se desátník nevěřícně, ale jak se zdálo, seržant to přeslechl. Prohlédl si Apolénu od hlavy k patě a tam měla najednou dojem, že ten člověk není zdaleka tak hloupý ani tak opilý, jak vypadá. Psi mé přísaze, desátníku řemendere, jak se zdá, tak tady nemáme nic menšího než ryzího staromodního patriota. A očima pátral v její tváři. No, přišel si opravdu na to správné místo, mládenče. přistrčil strčil k apoléně téměř spěšně několik archů papíru. Víš, co jsme zač? Desátý pěší pane, lehká pěchota pane, rychle tam a rychle zpět pane, známý jako tamavenkové pane, odpovídala Apoléna a cítila, jak v ní bublá úleva. Bylo jasné, že prošla jakýmsi testem. Výborně, mládenče, skvělý, dobrý si. Je to ten nejlepší oddíl v té nejlepší armádě na světě. Takže ty už se celý třeseš na to se k nám přidat, je to tak? Jak sulc z vepřové nožičky, pane, odpověděla Apoléna, která jasně cítila, že si ji desátník stále ještě podezřívavě prohlíží. Výborně, mládenče. Seržant očrouboval vršek z láhve ingoustu a namočil do něj ocelové pero v násadce. Ruka se mu zastavila nad papírem. Jméno, mládenče, řekl úředním tónem. Oliver, pane, Oliver zpěváček, odpověděla Apoléna. Věk? Bude mi sedmnáct, pane, v neděli, pane. Jo, jasně, akorát, přikývl seržant. Tobě bude sedmnáct, já jsem ve vodky A Ana Domína. A Připravil s nějakou holku tam u vás do kouta? Hm. Byl si na tom musel vzít pamacníky, zabručel desátník pohrdavě. Má hlas jako koněpás, vždyť ještě nemltoval. Policí jak se začíná červenat, ale konec konců mladý Oliver by se taky červenal, ne? Bylo hrozně jednoduché přinutit nějakého mladíka, aby se začal červenat. A Poléna to v hospodě dokázala pouhým pohledem. Na to ale nezáleží. Odbyl ho seržant. Udělej svou zračku tady, na ten dokument, pak políbíš vévodkyni a asi můj chlapečku, rozumíš? Jmenuju se seržant Hans Harum. Budu tvůj otec, tvá matka a tuhle desátník řemender, bude tvůj starší bratr. A každý den života ti bude chutnat jako steak a šunka. A každý, kdo by tě chtěl náhodou odvést, by s musel odvést i mě, protože tě budu neustále držet za límec. A jistě si dokážeš představit, že s takovou váhu hned tak někdo neutáhne. Je to tak, pane zpěváčku. Mohutný palec dloubnul do papíru. Zrovna tady, vidíte poléna si vzala pero a podepsala. Co to má být? zeptal se podezřívavě desátník. To je můj podpis, odpověděla Apoléna. Slyšela, jak se za ní otvírají dveře a rychle se otočila. Do baru se vkymácelo několik mladých mužů, několik dalších mladých mužů opravila se a začali se opatrně rozhlížet. Snad neumíš dokonce čísta psát, zeptal se seržant, který se na okamžik obrátil k nově příchozím, pak se ale otočil zpět kapléně. Hm, chápu, jaký pěkný vypsaný rukopis. Mohl byste to dotáhnout daleko, důstojnický materiál. Desátníků dejte mu šelink a podobenku samozřejmě. Jistě, seržanté, přikývil desátník Řemender a pozvedl portrét, který byl v zaskleném rámu na držátku jako příruční zrcadlo. Tak našpulte pusu, vojí čuráčku. Zpěváček, pane, opravila ho Apoléna. No jo, budejď, takže teď poliptevé vatkyni. Byla to dost nevydařená kopie známého portrétu. Obrázek byl vybledlý a na prasklém skle zevnitř rostlo něco, co vypadalo jako mech a lišejník. Apoléna zatajela dech a velmi rychle se ho dotklarty. Hm, zabručel řemender a vtiskl jí něco do ruky. Co je to? Nakrčila Apoléna obočí a podívala se na malý čtvereček papíru. Potvrzenka, máme právě jistý nedostatek šilinků, Odpověděl nevzrušeně seržant a desátník si posměšně odfrkl. Ale hospodský vám načepuje pintu piva z milostí jejího veličenstva. Obrátil se a prohlížel si nově příchozí. No, nemusí pršet, stačí když kapé. Mládenci, vy jste se taky přišli dát zapsat. No prosím, a to jsme ani nemuseli pubnovat. Asi v tom bude osobní kouzlo desátníka Řemendera. Tak jen sem, nestyďte se. Tak kdo je teď na řadě, chlapi? A Poléna se podívala na dalšího rekruta s hruzou. Doufala jen, že se jí daří svůj pocit alespoň částečně skrývat. Původně si ho všero nevšimla, protože byl oblečen v černém ne v té fešácké, stylové, černé, ale v zašlé, laciné, v takové, v jaké obyčejná rodina pohřbí svého zesnulého. Podle toho, jak mladý muž vypadal, byl tím zesnulým on. Jeho šaty z poloviny pokrývaly pavučiny. Sáma mládenec měl přes celé čelo dlouhou jizvu zašitou úhlednými stehy. Jméno, mládenče, řekl Honzárum. Inghor, Hane. Honzárům spočítal stehy na jeho čele. A víš, že jsem měl hned tušení, že to tak nějak bude. Jak vidím, je ti osmnáct. Vzhůru, synové. Och, u všech bohů. Velitel Samuel Elánius si přetřel oči rukama. Prosím, vaše milosti? Naklonil se k němu Ank Morporský konzul vzlobený. Nejste nemocen, vaše milosti? Řekl byste mi ještě jednou, jakže se to jmenujete, mladý muži. Podíval se na něj Elánius. Omlouvám se, ale byl jsem dva týdny na cestě, moc jsem se přitom nevyspal a včera mi celý den představovali lidi s velmi komplikovanými jmény. To je na mozek dost velká zátěž. Jmenuju se Clarence, Klerens, ranás, pane. Tak ranas? opakoval Elánius a Klerens vyčetl z jeho výrazu všechno. Bávám se, že je to tak, pane. Byl jste ve škole úspěšný rváč, zajímal se Elánius. Ne, ne vaše milosti, ale na sto jardů mě nikdo nepředběhl. Elánius zasmál. <laughs> no dobrá si. Pamatujte si, že každá národní hymna, která začíná slovy vzhůru, vede dřív nebo později k nějakému maléru. Tohle vás v patricijském úřadě neučili? Ehm, tedy to ne, vaše milosti, odpověděl Ranař. No, to zjistíte sám. Tak dál. Ano, pane, Ranař si odkašlal. Borografská národní hymna, ohlásil podruhé. Povstaňte každý jeden syn své vlasti, Přestaňte pít už hořké revišťávu, ve Vy chopte se svých seker, farmáři překovejte pluhy v palice a meče, a všichni zvedněte je proti nepříteli, zmaříme nenávistné plány kohokoliv, a z písní nartech přejdeme řeky krvavé, a se zbraní se postavíme světu, však zlatý svět nás čeká na vrcholku hory. Nový den je jako velká ryba. Tedy pozvedl z obočí ten poslední řádek? Navíte, no to je doslovný překlad vaše milosti, odpověděl Clarence nervózně. To znamená něco jako úžasná příležitost, nebo snad zářící cena vaše milosti. Nejsme mezi lidmi, pane, bude stačit, Clarency. Vaše milosti je tak dobré na to, aby to udělalo dojem na domoroce. Elánius se sesl do nepohodlného křesílka, podepřel si rukou bradu a zamrkal. 2300 mil, řekl a poposedl si. A na koště ti jeden promrzne, ať už letí sebe níž. Pak loď a nakonec ten dostavník. Znovu zamrkal. Četl jsem vaši zprávu. Myslíte si, že je možné, aby byl celý národ šílený? Clarence polkl. Bylo mu řečeno, že mluví s druhým nejmocnějším mužem v Angmorporku a přesto se ten muž chová, jako když se něco takového vůbec neuvědomuje. Jeho stůl tady, v jedné z místností chladné kamenné věže, byl rozvyklaný, až do včerejška patřil hlavnímu vrátnému knákské posádky. Jeho desku pokrývaly formuláře a zprávy a další štosy papírů byly srovnány do štůzků za Elániovou židlí. Elánius Klernsovi vůbec nepřipadal jako vévoda. Vypadal jako policista a pokud tomu Clarence rozuměl, tak taky policistou byl. To si Ranařovi poněkud vadilo, protože zastával názor, že lidé tam nahoře by měli vypadat, jako když tam patří. To je velmi zajímavá otázka, pane. Myslíte lidi? Ne lidi, myslím národ. Podle toho, co jsem četl, to vypadá, jako kdyby celé porografii přeskočilo nějaké to kolečko. Věřím, že lidé dělají to nejlepší, co umí, snaží se vychovávat své děti, což je mimochodem to, co bych měl právě teď dělat i já. Podívejte, víte, o čem mluvím. Vezměte si řadu lidí, kteří jsou stejní jako vy nebo já, ale když je pak soustředíte do skupiny, dostanete obrovského blouznícího šílence s národními hranicemi a hymnou. To je úžasná myšlenka, pane, odpověděl diplomaticky Clarence. Elánius se rozhlédl po místnosti. Zdě byly z holého kamene, okna byla úzká. I za slunečních dnů tady bylo nezdravě chladno. Všechno to mizerné jídlo a otloukání cestou a spaní na mizerných postelích, cestování ve tmě na trpasličích loďkách, po tajných kanálech hluboko pod horami, jen bohové sami vědí, jak složité diplomacie musel lord Vetinary použít, aby to tak bylo, i když dolní král dlužil Elániovi nějakou tu službičku. A to všechno proto, aby se dostal sem, do toho studeného hradu na skále nad řekou, na hranici mezi těmi hloupými zemičkami s jejich ještě hloupější válkou. Věděl, co by nejraději udělal. Otloukl by jim hlavy o sebe a možná je ještě na noc hodil na samotku. Jenže země o sebe hlavami neotlučeš. Elánius vzal do rukou několik papírů, prolistoval je a znovu je odložil. Čerta by to všechno vzal. Co se tam venku děje? Pokud tomu rozumím, tak se v několika nejméně přístupných místech hradu vytvořily jakési kapsy odporu, ale s těmi si poradíme. Za to ale celkově je pevnost v našich rukou. Ten váš trik byl skvělý, vaše milost... pane. Elánius si povzdechl. Ne, Clarency, to byl prasterý a hloupý trik. Normálně by to nemělo být možné propašovat do pevnosti vojáky převlečené za pradleny. Vždyť tři z nich měli dokonce kníru u všech svatých. Borografci jsou v těchto věcech dosti staromódní, pane. Ano, a co se toho týče, dole v kryptách jsme objevili zombie příšerné. Jak se zdá, celá staletí tam ukládali nejvyšší důstojníky a velitele borografské armády. Vážně? A co dělají teď? Klerens pozvedl obočí. Kymácejí se, pane, ale s poňcovým? Sténají. Prostě zombí. Jak se zdá, něco je rozrušilo. Nejspíš my, přikýbl Elánius. Vstal, přešel neútolnou místnost a otevřel těžké vstupní dveře. Regu! Za nedlouho se objevil další policista a zasalutoval. Tvář měl šedou a Clarence si nemohl nevšimnout, když mu zdravil, že ruka a prsty byly sešity provázkem, aby držely pohromadě. Už jste se seznámili s policistou půlbotkou? Obrátil se Elánius vesele ke Clarenceovi. Patří k mému štábu. Je mrtvý už přes třicet let a nevyměnil by z toho jedinou minutu za nic na světě, že ne, Regu! Jasně, že ne, šéfe, odpověděl Rek, usmál se a odhalil přitom řadu hnědých zubů. Dole ve sklepě máš nějaké kamarádičky, Regu. No nastar, kymácejí se a sténají, ne? Přesně tak, Regu. zaskočím tam na slovíčko. Přikývl Rek, zasalutoval a s téměř neznatelným zakymácením vyšel z místnosti. On je odsud? vypravil ze sebe ranař, který najednou zbledl jako stěna. – Ne, to ne. Pochází z jedné ještě neobjevené země, uklidňoval ho Aláneus. – Je mrtvý. Jedno je mu ale třeba přiznat. Nedovolil, aby ho to nějak omezilo nebo zpomalilo. – Vy jste nevěděl, že máme v hlíce i zombi, Clarency? Ehm, – Ne, pane, nevěděl. Nebyl jsem ve městě už celých pět let jestli tomu dobře rozumím, tak se tam dost změnilo, že? A to podle Clarensova názoru k tomu nejhoršímu. Funkce konzula ve zlobeny je byla snadná a poskytovala mu dost času, aby se mohl starat o své záležitosti. A pak se v údolí jedna za druhou rozkročily signální věže semaforů a Ank Morpork byl na necelou hodinu odsud. Než se objevily klapačky, Cestoval k němu dopis z Ang Morporku přes dva týdny a nikdo se nestaral o to, jestli na něj odpověděla hned nebo třeba za dva dny. Teď všichni čekali odpověď nejpozději druhý den. Byl docela rád, když Borográvia zničila několik těch zatracených věží. A pak se rozpoutalo peklo. U nás v Líce jsou různí policisté, pokračoval Elanilz. A taky je teď, si po čertech potřebujeme, když se zlobenejci a borografci perou na ulicích kvůli nějakému nesmyslnému sporu, který začal před tisícem let. Je to horší než střely a trpaslíky. A to všechno proto, že čí si XY let stará prababička obalila facku něčím stejně prastarému strýci. Vždyť se borográvia a zlobénia nedokážou shodnout ani na hranicích. Vybrali si řeku, a tam mění každé jaro koreto. A signální věže jsou najednou na borografskému zemí, nebo bahně, takže je ti hlupáci z jakýchsi náboženských důvodů spálí. Ehm, víte, ono je v tom něco víc, než jen to pane. Nadhodila danas. Ano, já vím. Taky jsem četl historické knihy. Každoroční šarvátka se zlobený je jen místní derby. borografia bojuje s každým. Proč? Národní hrdost, pane? Na co? Vždyť tam není nic, na co by mohli být hrdí. Mají nějaké lojové doly, nejsou špatní farmáři, ale žádná skvělá architektura, ani jedna významná knihovna, žádní proslulí skladatelé, žádné vysoké hory, žádný skvělý výhled. Jediné, co o tom místě můžete říct, je, že zůstává pořád na jediném místě. Co je na borográvie tak zvláštního? Řekl bych, že je proto tak výjimečná, že je jejich. A samozřejmě pak je tady nugát, pane. Jejich bůh. Koupil jsem vám kopii nugátovy knihy. No, ještě ve městě jsem si jednu z nich prošel, pane Ranaři. Přišla mi pěkně hloub. Doufám, že to bylo jedno z těch nedávných vydání, pane. A taky by nemělo být vydáno příliš daleko odsud. Tohle je poslední doplněné vydání. Pokračoval klaren sedanec a položil na stůl malou knížečku. Doplněné, co ti myslíte? Podíval se na něj tázevě Elánius. svatý spisek je jednou napsán a napsán. Dělej to, nedělej tamto, nepožádáš býka souseda svého. Hm, Nugát to nenechává jen tak. On totiž věci doplňuje. Abych řekl pravdu většinou o hříchy a ošklivosti. Elánius vzal do rukou nový výtisk. Kniha byla viditelně silnější než ta, kterou si přivezl sebou. Oni tomu říkají živý odkaz, vysvětlovala ranas. Ta kniha, víte pane, myslím, že by se dalo říct, že umře, když ji odvezete z Borográvie. Pak už se nedoplňuje. Nejnovější hříchy jsou u konce, pane, Vysvětloval ochotně Ranas. To je kniha s nějakým dodatkem? Přesně tak, pane? V kroužkovém bloku? To je ono, pane. Lidé si tam vloží čisté stránky a hříchy se na nich jednoduše objevují. To myslíte magicky? Řekl bych spíše nábožensky posvátně, pane. z knihu namátkou otevřel. Čokoláda. Nemá rád. Čokoládou? Správně, pane, to je hřích. Česnek? No, konec konců, abych se přiznal, sám nemám česnek moc rád. Kočky? To je pravda, pane, kočky opravdu nemá rád. Trpaslíky? Tady se píše trpasličí rasa, která uctívá je hříchem před tváří nugátovou. Musí to být šílenec. A co se stalo? No, Místní trpaslíci zapečetili své doly a zmizeli vaše milosti. Obel bych se vsadil, že udělají něco takového. Poznají, kdy hrozí potíže a jde do tuhého. Přikývl Elánius. Svou milost tentokrát nechal bez povšimnutí. Zdálo se, že ranař čerpal jakési uspokojení z toho, že může hovořit své vodou. Elánius znovu zalistoval stránkami a pak se zastavil. Modrá barva? Ano, pane, co je křížného na modré barvě? Vždyť je to jen barva. Nebe je modré. Jistě, pane, přesvědčení nugatisté se v dnešních dnech pokoušejí na nebe nedívat. Hm. Ranaš prodělal diplomatický výcvik. Některé věci velmi nerad říkal přímo. An nugát, pane, hm. je hodně nedůtklivý, vypravil nakonec za sebe. klivý pozvedl Elánius obočí. Nervózní a nedůtklivý bůh? Chcete snad říct, že si stěžuje na to, že jsou děti hlučné? Nesnáší hlasitou hudbu po deváté večer? Tedy chodí nám sem Ank Morporská kometa, pane, i když ne vždy včas a pravidelně a... Jak bych to totiž, abyste pochopil, mně to připadá, jako kdyby byl nogat jedním z těch lidí, kteří píší do té dopisové stránky. Znáte to, pane? Takový ti, co píší dopisy a podepisují je jako jeden z těch, kteří jsou znechuceni Ank morporkem Aha, vy si myslíte, že je to prostě blázen, přikývl Alánius. Ne, ne, pane, nic takového si nemyslím, Popírala rana spěšně. A jak se k tomu staví kněží? Co s tím dělají? No skoro nic, pane. Myslím, že některé z těch poněkud hm, extrémnějších hříchů mlčky ignorují. To myslíte Nugátova prohlášení o trpaslících kočkách a modré barvě? A chcete říct, že jsou tam ještě jiná bláznivější přikázání? Rana si tiše a významně odkašlal. Tak dobrá, už klíbl se Elánius. Ještě podivnější přikázání. Ustřice, pane, nemá je rád. Ale to není problém, protože ze zdejších obyvatel nikdo ustřice ani neviděl. Ano a taky děti, to je taky hřích, pane. Ale pokud tomu rozumím, tak je tady lidé, dělají dál. To ano, vaše mil, omlouvám se. Ano, pane, ale mají přitom pocit viny. Štěkající psi jsou další. Košele se šesti knoflíky a sír. Eh, lidé se tak jako vyhýbají těm nejožehavějším. Dokonce i kněží se vzdali snahy některé z nich vysvětlovat. Ano, a celkem chápu Proč? Takže tady máme zem, která se pokouší fungovat na základě přikázání Boha, který, jak lidé cítí, by mohl klidně nosit vlastní podvlíkačky na hlavě místo čepice. Nebo jsou spotky taky hřích? Ne, pane, povzdechl si ranař. Ale řekl bych, že je to jen otázka času. Takže jak to dělají? V dnešních dnech se lidé modlí hlavně k vévodkyně Anodomině. Její ikony najdete v každé rodině, říkají malá matka. Aha, ano, ve vodkyně. Myslíte, že bych ji mohl navštívit? Nikdo ji nenavštěvuje, pane. Už třicet let nikdo kromě sloužících neviděl. Jestli mám říct pravdu, tak si myslím, že je nejspíš mrtvá. Jen nejspíš? Nikdo to skutečně neví. Oficiální verze je, že truchlí. Je to velmi smutné. Vévoda ještě mladý zahynul týden potom, co se své vodky ní vzaly. Vydal se na lov černé zvěře a byl ošklivě potrhán divokým kamcem. Odebrala se troch let na starý zámek v princ Marm Duke Piotr Albert Hans Josef Bernard Wilhelmsbergu a od té chvíle už se nikdy neobjevila na veřejnosti. Odhaduju, že její úřední portrét byl namalován, když jí bylo asi kolem čtyřicítky. Žádné děti? Ne, pane, po její smrti celá jejich linie vymře. A oni se k ní modlí, jako k bohu? Rana si povzdechl. Tohle všechno jsem napsal do svých informačních poznámek, pane. Královské rodiny mají v borografii vždycky napůl božský status, chápete? Jsou hlavou církve a rozhodně alespoň sedláci se k ním modlí v naději, že za ně ztratí nějaké to dobré slůvko u samotného nugáta. Jsou něco jako živý svatí, nebeští zprostředkovatelé nebo přímluvci. Abych vám řekl pravdu, tak takhle ty země skutečně fungují. Když chcete něčeho dosáhnout, musíte znát ty správné lidi. A myslím, že je snaží platit někomu, koho vidíte na obrázku, než Bohu, kterého nevidíte vůbec. Elánius seděl chvíli mlčky a upíral pohled na konzula. Když pak promluvil, vyděsil mladého muže k smrti. Kdo bude dědit? Pane? Jen uvažuju monarchisticky, pane Ranaři. Když nebude na trůně vévodkyně, tak kdo? Ehem. To je velmi složitá věc, pane, díky různým mezi a rozdílným právním systémům, které například... No tak, na koho sázejí mazaní chytráci, pane Ranaři? No, na prince Heinricha z K Ranařově úlevě se Elánius usmál. Vsadil <laughs> bych se, že ten jistě přemýšlí o tom, jak se má jeho drahá tetinka. Setkal jsem se s ním dnes ráno, jestli se nepletu? No, nemůžu říct, že by mi nějak zvlášť padl do oka. Ale je to velký přítel a příznivec Ank Morporku, vzděloval mu ranař poněkud káravě. To bylo taky v mé zprávě. Je vzdělaný, velmi se zajímá o signální věže, má se svou zemí velké plány. Zlobený a inklinovala k nugátismu, ale on tu víru zakázal a mám-li si pravdu, málo kdo proti tomu protestoval, Chce, aby se zlobenia vyvíjela a modernizovala. Neobyčejně obdivuje Ank morpork No, no, já vím. Mluví skoro stejně bláznivě jako nugát, přikýbl Elanius. Skvělé, takže jak se zdá, máme tady před sebou složitou šarádu, jak z toho prince Heinricha vynechat. Jak se praktikuje vláda v téhle zemi? Je to dost jednoduché, Nepříliš důsledné vybírání daní a to je asi tak všechno. Myslíme si, že někteří ze starších úředníků u dvora prostě se trvačností pokračují ve stejné práci, kterou dělali, když byla ve vodkyně na živu. Jediné, co tady opravdu funguje, je armáda. Fajn, a co policajti? Každý potřebuje policii, ale sponti ti většinou stojí nohama pevně na zemi. Myslím, že právo, tedy nugátovské právo, tady zajišťují neformální občanské výbory. Ach, bohové, ticho šlápkové kvedolanti a mstitelé, co nikdy nespí. Elánius vstal a vyhlédl úzkým oknem na plán tam dole. Byla noc. Kuchyňské ohně nepřátel vytvářely v temnotě noci ďábelská souvězdí. Řekli vám, kleden si, proč mě sem poslali? Ne, pane, mé pokyny byly, abych vám pomohl dohlédnout na to, co se děje. Princ Heinrich z toho není nijak šťastný. Abyste rozuměl, zájmy Ank Morporku se shodují se zájmy všech mil... hopla, všech svobody milovných lidí na celém světě, rozpovídal se Elánius. Nemůžeme dovolit, aby nějaká země vracela naše poštovní dostavníky a bořila naše signální věže. Je to drahé. Dělí země díl půl jsou tím zúžením v přesýpacích hodinách. A já to mám přivést do nějakého uspokojivého stavu. A abych vám řekl pravdu, Clarence, upřímně přemýšlím o tom, jestli to vůbec stojí za to napadnout porográvii. Bylo by mnohem levnější zůstat tady sedět a počkat, až to tam samo vybuchne. Když jsem si všiml, kde je to hlášení, a tady dřív by vymřeli hladem. Bohužel máte pravdu, pane.